Bernardo Atxaga Baionantzen astezkenean Erlea aldizkariaren 10 edizioa aurk, aurkeztera etogia Euskalmun Seorata euskaltzen jako ordezkariekin batera. Jupe Gordurika lagun eta musikaria ere gomitatu zuen idazleak kantu pare baten emaiteko Hantzinen intzarrieta. Ola miakai sarren alditasuna. Osatz erordorikak idekidu aurkezpen ekitaldia. Erlea aldizkarian lekua dute besteak beste idazleek hizkuntzarekin edo izkuntzek duten loturari buruzko gugoetek, kanpoko idazleek euskal herriarekin duten harremanari buruzko idatziek, argitaraturiko liburu buruzko iritziek edo jardun kulturalari buruzko kronikek. Euskaltzaindia da liskariaren egilea Bernardo Atxaga zuzendaria erran bezala Baionan aurkeztu dute amargarrenalea zehatsman daiteken bertan galdegin diogu Andres Urrutia euskaltzain buruari Goz asko Hoi bezalaxe. Beheratzi eta Amargarrena. egia esan behar baldin bada, iparraldean behatzi garrena orkestu gabe geneuken. Hori baliatu izan dugu gaur hori e, orkesteko eta batez ere, ba, hoi bezalaxe gai baten inguruan itzegin da. Gure kasu kasuanetan, Amargarrenean antzerkia, bestean izan da frontoi eta astronautak. Beraz, ze esan nahi du horrek korrek esan nahi du gai batzuk. Oinarri hartu, gai batzuk abiatu hartu eta gai hoetatik abiatuta Euskal Herri osoko egileak, Euskal Herri osoko egileak eta Euskarritik kanpoko egileak bildu batu idazten jarri eta horren emaitza jenteari ekarri. Hori da egiten dena eta gainera horrekin batera bere baita ere esango nuke nik giro bat sortzen dela. Giro bat sortzen dela gai jakin hoien inguruan. Badirudi gai hoiek e Beti bilatu izan duela eta nik horretan atxagak e, bilatu e, bilatu egiten duela egunerokotasuna. Hau da, eta gaurkotasuna. Gaurkoak izatea. Eta beti ere erakustea gaurkotasuna eta egunerokotasuna ez daula inundik inora Euskal Herritik kanpo Inundik inora Euskal Letretatik at, aparte. Beraz, alde batetik euskarabera. Euskal Letrak eta bestetik gaurkotasuna handiko gaiak. Hori da hor, Irakurleak aurkituko duena, eta Irakurleak e, giro horretan e, sartuko da, giro horretan baruratuko da, eta barreran, barneratze horren bitartez ikusiko du nola, Euskara Bera, eta Euskal Letretako mundu horrek ere, baduela xarma, baduela gaurkotasuna, baduela gaur egun zerrezan eta zerregin. Baionan uh, egitearen uh, arrazoia, E, oso argi, batetik e, erlea aldizkarian, betidanik pixu handia. zer handia haundia izan dutelako iparraldeko egileek iparraldeko idazlek, iparraldeak badu tradizio bat, iparraldeak badu tradizio literario bat oso beresia, oso barnekoia, oso berekoia, oso adirasgarria eta behar beharrezkoa Ez bakarrik egualdean ezagutzea, iparraldean zer egiten den, ezpada iparraldean bertan, beraiek idazle egile izan direnak, beraien burua ikustea islatuta nun eta erlearen. Aldizkari literario, Euskal Herri oso guztirako egiten den aldizkari literario horretan ere, hemengo parteietza nabarmentzea, aspimarratzea eta nik esango nuke biztaratzea. Amaikagarren alea erran duzu lanean ari zaretela. E, bai, ari gara, ari, gara, ari gara, eta nik esango nuke gogo ondiz, e, hau sortu zenean, sortu zen, bueno, ba, alakoak izaten dira, e, idea, esatean izun, idea bat-bateko ideia batetik, garatzen joan da, eta nik uste, e, sorta ederra, moldatu duela eta osatu duela euskal literaturaren e, Do atxaga gaur baionan, Euskal Museoan egin duzue aurkezpen hori, lehenaldia baiionane aurkezten duzuela. Baba ba, eta em, leku egokia hiuditu zait,... Ba. Hemen museonetan daoelako filme bat, auspaldikoa, urrenekoa, Euskal Herderi buruzkoa, eta bertan aurreneko aldiz entzuten dalako, alegia zin eman, entzuten da urreneko aldiz, Euskara, hizkuntza ez? Eta gainera, entzuten da gizon batek erlei buruz, erle kontu bat aipatzen duenean. Da beraz orduan, zesan bizut dalako, nein holako loturak izu berreik gusatik zaizkit, ez? Horeindera igual, egun urte hemen, E, filma bat ekarri zuten eta hori erle baten kontu bat azaltze zana, eta nikoen erre aldizkaregatik. Lozuro hori epolita, dia, ariak dira. Nola egiten duzu aukerak eta hori? Bueno, san dute, nik e, apaltazunik bat ere gabe, san dute egine idola munduko aldizkaregiko honena. hori da, nire elburua ba, ala da. E, beste modu batera ere esan da. Lan egiten dugunean, da hori mitxelena behak ere esatez igun. Eh? Egin behar duzu, uneako danean, Euskal Herriako danean, zuk egin behar duzu ba, mundu guztiako baliz bezela. Egin behar duzu, maile eman behar duzu, eta, eta, eta egin behar duzu lana ondo, beste leztu balio zertako. Ezin duzu, ez, egin, duzu egin etxeko entzako, ezak duzu ba, janari kondarrakusten dituena bezela, hori ez itzaion zakurrari, ez, ez, ez? Ba, ez dugula jokatu behar gure jendeagin, uste gure egin da askeine berdio aldik eta zainuna izan. Harkitasun eh? geien eta ni gustet lortu dugula ez daik munduko aldizkari onena egite, baina bestugu ba ni gustari aldizkari onnon bat eh? lortu dugula eta ez esan gezu, ja, bat eh, idazlek edo eh, egin dute orlan o bialdituzte bere testuak eta eta askotan ba ez aterako Pierre Saincert, ba pizkan zeon eta Alago batean ziriketu ingetun da esan genduna daizu, idazi behar duzu, eta behak idazizun, eta takite, jende askoak azkenean. Ni nahiz hortan nola esan gonuk, eh? <gülüyor> <gülüyor> ba nahizu zen oso nola esan gonuk, eh? Larderi atzua nik eskatzen dut eta lan asko egiten dut aldizkarian, baina baita ere dia ematen da e, eta bai bestela ezin da esain zurezuk ezin da zu baitare Aldizkari bat ez da zakuat, ez da zukezin dizu zakuan bezala goza sartu eta hori ez da aldizkari bat. Aldizkariak ukibardu, novela bat, bezala ukibardu, narrazio bat, herrelato bat ukibardu, gaiak egon barduk te danak lotuta eta geroen barduk oso zaindua eta ordun duen izan barra dago oso horrere eskatzen du galik eta honen agenteari eskatzea juta. Eta nik horba hitendu pixka bat lejendarme, le ez, ez pixka bat nire lejendarmea hori, ez pixka bat, lan hori inberradukat. Euskal Zainiak Erlea Aldizkariaren amargaren edizioa orkestu zuen asteazkenian Euskal Museoan Baionan Bernardo Atxaga, idazlea eta Erlea Aldizkariko zuzendaria, ostira luntako gomitago izbegin. Bernardo Atxaga da Erlea Aldizkariko zuzendaria zer den berak aldizkarian egiten duen lana galdegin diogu zaizun metan eh, ondartza junda eta arte sendun hondarra ta naizendu arik eta ondar geiena ok, eduki ez eskuen zokuan ez ta Anik ba, ere egin dut hartu gaiaz zen ze, ze mami dauken, ze eduki dauken, ze, ze izpide daukan eta, eta ze idazpide, kasuan honetan ez? Eta hori gai bat ba, urrengoa esate baterako erako, ba, anik hartu dut, hori soinua edo akordioa, hori hartzen dut, zetik gana akordioa eta euskal historia oso lotuta daudelako. Eta asko egondalako dalako akordioa eta pintura asko daudelako, esate bat hori goguan izate dut, zen bat kuadro daude gai honi buruz eta espaldi ma daude ba uxatu jenden eta baldima daude, nartu, eta da da, ba daude ordun hartuta eta ez aterako hori da bakordeia ja, pensa zenbat kuadrotan dagoen euskal herrian da zen ze lotura dauzkan euskal eguneroko bizitzakin, da, ari, da festakin, baina festakin bezala, ba, ba, ba mila gauzakin da sta kantuekin eta, kan eta ba, ta kantuekin baldin badu ba maitasunarekin eta ordu esan ditut horrea ni bilatzen dut izan e, dezala Gauza horrek, kasontan akordeoiak odan adalakoak, izan dezala eh, manmi asko, eduki asko. Eta maikagarrena erranduzu, martxan da beraz. Zegoen da momentu hipolitena. Gio, udaraldea aldea da momentu gogorrenaz horrenaz, eta langustia behiratuta, aztertuta. Udara gurea da, e, inori ez zintio desio guke e, eiten dugu, nebestea da asungarikano tabea da editore profesionala bea que edita tudendu maioritzaren zentsu ingelsean ordun ba bestezu sinistugo baina agian ial testua goizari agian eskaintzen dizkiugu berak batez ere ba igual 20 ordu ordun gure eskutatik ateratzen denean normalean ba ondo ateratzen da baina hori da ba eset gure udarak Men daude hori da 10 aleba 10 udara daude <laughs> gure amaru da hortxe daude <laughs> E, Ruper Ordorika ekarri duzu gaur e, onera, zergatik e, berari eskatu? Bueno, beha bueno, horrena hemen bizida, hemen inguruetan ikusten de behintzanik. Beti izan da gure launartean, agian, iparraldera egin, ez da esan, lotura gehi izan duena, lotura, bueno, buru du bihotzeo, ez da geti. beti izan da oso zalia, beti, e. Eta ordun beha hemen egote oso ondo se ono, ondo ematezun, eh? Herrimatzezun horrek, ez? Ta eta gero ba Ruperren anaibatek, batek, eh, bueno, Jose Ordorik Azanak, ba harek egin zuen laugarrenaren, sea, ilustrazio guztia, eta gero, harremana bueno, harreman handia izan dogu, beti azken batean gu ba izubeinei idazle holandar batek, eh, agurtu ginaan da, esan bueno, ikusiko dugu elkar, esan seguru, esan zen, eh, literatura erritxiki ba da. Ez, eta, eta ordo, ala, da, bau ere, ba, erritxiki ba, bueno, ba, ba jende aldetik. Gero igual, esan da jende aldetik, izan da Baina, ordo, denok elkar zen, zau zen degu, eta, bueno, ordo, lanaren elkar ekin jaitzen degu. Nola eskura genezak Bueno, hoi da, zailtasun nizu arrebat, esan egizu ez dekan mundua, eh, nola esan goloke, ba egizu ba, hau da, <laughs> Etxe arabetan, edo alambran, erranadan, bide biden ausiartzen mazu sekuletzea iristen alambraren zentrora nioaz, ardira ino. Eta gaur egun e, kultura mota bat, neustez beharrezkoena, entretenimentu bakarrik eztana, hori hori, e, joatezea, bidetik eta sekuletzu zorkitzen, ez dago ino. Dano dago estalita, bat ez dakize, bat ez zo, telebistako ez dakize... E, izarrak esan ditugun gauza zororekin ba, hori da hori ordunen ezan izut zaila da baina baita ere ez da ibalo lan saltasunari itsailo beldurri eduki behar ze askotan esaten du zaila da boto esan dukozu tenborarik bueno bon, poso ze tenborarik arazo da denborarik ez zakozula hori da zure benetako arazoa es poliki izendikan zurebora alde madukazu hartzen duzu zein nai liburu ondina, zailena, poliki-poliki eta horrek ere bat bere atxeguina Ezta eta errexea bakarrik ez du ez, pensatzen denik ez, karamelu edo bueno, goxoki bat ondo, bai baina, eta genuela esan, baita ere ba, beste, eta genuela da, ensalada ondiba jatiare ba, goza derra da. Liburuan liburuanbait eskura dezakegu Nik uste dut bai ez bilatu ezke aurki daiteke lasa liburu dendetan elkarren egongo da pentsatzen dut eta beste liburu dendan askotan ere egongo da durangon egongo da bueno durangon sekulako danak egongo dira eta baldidako zeak egin ditugu kartelak eta hola eta Nik uste gogo e, go, go duenak aurkituko duela Justuki bukatzeko hitz bat durangotaz, beraz, asteburu buru hontan, itzordu nagusia, e, letren, euskal letren uh, itzordu, urteko itzordua izan daitekela, esan daiteke? Editore, editore, argitaletzea hundi bateko saltzaile burua laguna nuen, eta beha bizizan Barcelon, eta berak esatezuen beti, ango durango da San Jordi ez, han orduan saltzen dia, eta beha esatezuen, San Jordi neuzkia ikan badimadu, Jo, urte izuarri ona. euri egiten bald badu urte zara. Hor esan nahi du horrek. Liburu gehienak ezura batirudi diere, saltzen dira loku guztitan, Azoketan, no, azoka egunoietan, bai hemen eta bai Madrilen, bai Parixen, dakit, ba asko, e, bueno, Parixen ez dakit, zebu asko, baina Parixen ez dakit, baina Londresen bai. Eta eta saltzen dira egun jakin batzuetan, eta horretik da garrantzi zuharria du, e, eta eskatu behar bakarra da, Euskal hori da, jainko zaharrei eta berriei, danai eskatu behar du, ja euski pizka jartzen gano, bintzate beltasun pizka bat, jendia hoan dehi. izango zera? Ni, ongo naiz, eh, segurasko erleak, hau da, ba, gaztean aizenezki, hori gara esperientzi berri asko naiz ditut eta ba saltzane bezala ongo, ez aste artean, ez aste arrazaan, hau saltzen ongo naiz, ez, ez izen petzera, ez, ez saltzen, ez ongo naiz, eta ba, ongo gira, ongo gira. Gertrin noloz goguan ziru bere uzkadine Oiga ichuare bere uzkadine Eluskaliratieak.eus Euskalirratiean webgunea Erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratieak.eus webgunean